Перед ним стояв дідусь, такий тирхавий, як ракувата сливка. «Слава навіки!» – відповів Шагай, злегка доторкаючись капелюха. «Найпан не гніваються!» – просив дідусь, – але згасла мені люлька, я не маю ані кресала, ані сірника. Шагай подав йому сірники, а дідусь надивав вправно, висіркав огонь і закурив люльку. «Дякую панові! Чи пан не буде той новий учитель, що до нас приїхав?» «Так, батько, а ви?» «Я Онуфрий, гриць!» «Марти побігущує чоловік, сторожихи від школи. Пан її знають!» «Знаю!» – відповів Шагай, простягаючи руку. Онуфрій хотів її поцілувати, та Шагай не дав. «Лишіть! Не треба!» І глянув на Онуфрія. Був старший від Марти, на літ яких десять або й більше. Сміхався так, як його жінка – Двоє бідних людей, що наперекір долі не втратили вродженої чоловікові радости життя. Онуфрій не мав ні одного зуба, як говорив, шушукав, і звуки виходили якісь інші, ніж треба. Пан дивляться на наше село? Шагай притакнув, а Онуфрій – гарне село і погате, пошукати такого. Наш фід – Тораз Богатир, три пари фолів, твайця шнурів фасольного поля має, а ще фід – його мостя ланок. «На спілку бере, на цілу хубу пан!» Рукою показав на загороду війте. Більша від інших, з стріжком і широкою брамою під дашком. За хатою кілька стіжків і одна довга скирта. В селі не було двора. Війтова загорода скидалася на нього, тільки хату мала звичайну селянську, трохи більшу від других. Пануфрий пахкав люлькою, вона йому поприніс, деся ж доча й лізла. Смішно було дивитися на його поморщене лице. Нагадувало комічну старогрецьку маску, ніби він шагає розсмішити собою брався. Афіншій шкільник два морги тримає, ще як все за попередника фарської, так і тримає. Поле топре, пшеничне. Шагай мовчав, ніби тим не цікавився, але в його уяві, чим раз виразніше, зарисовувався портрет... Павла Кирикучки, жадібного на землю, і на гріж глитає солянина, тим небезпечнішого, що трохи і науки лизнув, до гімназії ходив. «О, Кирикучка, то але раз штучка», – пояснював Ануфрій. «О, то раз голова, раз голова, але мені час до роботи». «А де ж ви до роботи йдете?» Монофрій почухав потилицю, «Та йду на його ланок перекладати копи, слава і су!» «Навіки, слава!» І старий поплівся, дивно якось підпригуючи, ніби козачка по межах танцював. Шагай глянув на годинник, що диш одинадцята минула, мав ще добру годину часу. Мандрував далі, ніби газда, що оглядає свої поля. На стернях діти гуси пасли, деякі, побачивши пана, як перепуджені втікали, інші підходили і хотіли цілувати в руку. Багато мало поперев'язувані брудними шматами ноги. «А тобі, синку, що?» – спитав одного. «То від стерні, прошу пана, всього літа діти гет від стерни хорують, запалиться, порозпадується і як шинами пече. Двоє же умерло від того. А до доктора вас не возили?» «До доктора?» І хлопець так на Шагая подивився, ніби Шагай щось дурного сказав «Хто вийдів дитину з хворою ногою до доктора вести, Старі без доктора вмирають, не то діти Як хто має прошу пана видужати, то видужає А як не, то й доктор не поможе Шагай навіть не брався переконувати хлопця Треба багато праці, щоб цей фаталізм побороти Не щувся, коли на цвинтар зайшов Бачив його зганненої кімнатки під світляною аркою веселки. Різнобарні відблиски падали тоді на хрести і впліталися в розпущені коси беріс. Тепер над цвинтарем висіло сіре небо з темнішими й яснішими латками хмар, берези стояли непорушно, а хрести раменами здвигали, буцім дивувалися, пощо він туди зайшов. А справді, чого я на цвинтар заволікся? подумав собі шагай. Але пригадалася Варська, і щось його до її могили потягнуло. Здивувався, могила була обложена дернюгою, на ній цвіли осінні астри, а на березовім хрестику висіла дерев'яна таблиця з написом «Герміна Варська» із датою її уродження і смерті. Знати було, що добрі люди все ж таки про неї не забули. Може, більше про умерлу пам'ятають, ніж про живу дбали? Не раз то лише смерті треба, щоби чоловік в пам'яті людській ожив. Так і Варська, живе тепер у чиїсь пам'яті, так. Може, і він колись?» Махнув рукою також думки. «Живий, живе думай», пригадалася Марта, і пішов на обід. Шагай ніколи не думав над тим, чи побожний він чи ні. Був молодий і занадто зв'язаний життям. Такі питання відкладав на старість, але з кожним разом, як прийшов до сільської церкви і побачив розмолені обличчя селян і селянок, чув, що й його проймає якийсь інший небуденний настрій. Забувалися вільнодушні студентські розмови на теми Дрепера, Спенсера, Вольслеєвих руїн, і хотілося так само вірити, як ті старі господарі і молоді господині, хотілося творити з ними одно». Нігде не почував він себе таким невірдродним сином народу, як у церкві. В школі, на вулиці, в полі всіляки бачилося і чулося. Попадалося й таке, що краще затулити уха і заплющити очі. Але до церкви народ приносив тільки те, що найкращого мав – на тілі і в душі. Ніколи і нігде старший брат не ходив з такою достойною повагою, як у церкві коли на тацу збирав. Ніколи ніде наші сільські молодиці не виглядали так удоховнено, як тоді, коли до причастія клякали. Ніколи нігде старі жінки у білих рантухах не викликували такого святочного настрою, як тут. Нагадувалися портрети Вандайка і Гольбайна, образи Веляскеса і візерунки наших невідомих малярів XVI та XVII століття. В хаті і на вулиці переливалося життя своїми мутними, бурхливими хвилями. До церкви входило воно через фільтр віри. Здавалося, що люди не тільки чоботи витирали з болота, переступаючи церковного огорожу, але також зі своїх старих душ струшували копіт буденщини і життєвий бруд. Наша багатостолітня культура виступала в церкві як у живім музеї в архітектурі, в образах, у співі, в ноші, в руках і в вигляді людей. В житниках, може, ще краще, ніж в яким іншим селі. Стара, з дубових брусів збудована церква, іконостас XVI століття, чорні сітраки господарів і господин з тонкого домашнього сукна, Багато вишивані дівочі рукави і їх розмолені очі – все воно складалося на гарний і змістово так багатий образ, що Шагай забував про кирикучку і про панів з міста, про занедбану школу і про берлігу своєї обітації, забував про недолю своєї попередниці, яка вже минулася –